Andalusun Andalusun Andalusun Andalusun znači mi smo imali odprije te poznate neke i veće firme i pojedinačne mesnice koji su zaista vodili računa o tome i odeš sa njima razgovaraš i široki grudi i ruku te uvedu tamo pokaže kako radi opće poznato i da su uvjeri da su na namazu I normalno da takvi ljudi, i oni su svjesni toga, vrijednost toga što se on toga drži. Po takvi ljudi, znači, nema, nema, nema sumnje da je bolje, da je ispravniji, da treba od njega kupovati, da treba posticat takav način rješavanja ovog problema šerijeskog planja. A ne da kažemo, ako sad kažemo, pa svugdje halal, svugdje je u red. A znamo kako je stanje. Znači, kada će se popraviti stanje? Kada će ljudi rati normalno? Kada će primjenjivati ove šartove? Nekoga nekog ne nema interes, nema veze sa islamom koji u vodama. I da mi sa kakva pa dobovolja, eto mi smo u Bosni, Bosna islamska, da prvo Bosna islamska da. Jesi islamska. Zame. Znači mi smo u Bosni, vodimo muslimani, vodimo se od Krbatije, e, ne mogu ja smugdje pitati, ne mogu ja poznati te izgovore. Znači nema sumnje, znači da je ispravno radi, radi halal zaloga za radi halal hrane da trebaš obavezno provjeravati, provjeravati znači ko znači od mesnica do firmi koje prodaju, koje prodaju meso, da trebaš provjeriti znači je li ona u redu i čak od ovih restorana, poznat restorana i zna gdje nebavljaju meso i tako dalje. Sve je to uglavnom bilo poznato kod nas, sve to poznato kod nas, gdje ima koji restorani, gdje je halal, gdje su halal čevapi, gdje nisu halal čevapi, to je poznato kod nas. Hajde imamo neki, oko neki se razvila, gdje je sumnjivo, nego ono, ali eto makar vodim računa, sad kaži halal je svugdje, gdje god ideš. E, to je stvarno smiješno to je žalosno da možemo sad doći na taj vaš stepen i na kraju krajeva šta smo radili da 20 godina gdje su bili ovi, ovi, ovi, ovi naši učenjaci izbil prije 20 prije 10 15 godina pojasnimo tu pitanje pa mi nismo znali to E sad ovde pada neko će reći eh dobro je da sad mi imamo jednu agenciju Allah će te tikati el rješavamo problem je došli oni i dali to dali to taj papir to čage i sad znamo koje firme ovaj kolju kako treba i riješili smo taj problem handle el tako U osnovi ova agencija, svjetika, znamo koga formira, znamo gdje sjedište u Tuzli i tako dalje, ovaj, znači on su uložili velik truda, Allah nagradi, znači nastojali su da po ovom pitanju, da popravi stanje. E, idemo na to, znači da su imali iskrenije, da im je cilj da popravi, tako dalje. E, međutim, ovaj, nema ovdje vremena sada da hvalimo svega svoj, svoj, što su radile, nego je bitno ovdje da govorim u ovom kontekstu. E, koliko e, koliko e, njihov način rada podliježe, ispunjava šartove šerijeskog klanja. O tome uh, riježi za govorim. Znači, uh, i u kontekst toga mogu samo reći, znači, ono što sam ja pokušao sam da da, da pratim analiziran, vratio se na stranicu, posao neko njihove predavanje i tako dalje, znači, to je agencija Allah-sotifikata uh, i od osobe koja o toj temi govorila, uh, zvanično ispred agencije, uh, oni imaju jedan globalan problem, uh, globalan problem kao, kao agencija koja iza izdaje Allah-sotifikata, to je da su oni tumačenje halal hrani uh, izjednačili sa organski zdravom hranom. I čak su te uzimaju šarto, odnosno mjernula uslovo uvjete sa zapadajem. Oni uzimaju te, uh, i čak s tjima ste ja javno govorili, kako oni to usklađuju s standardnima zapadnim. Kakvi standardni zapadni halal hrana širinska? Kakvi standard zapadni? Šta ti ima zapad, te je standardna. Odnosno šta je u njim problem? Znači vraćaju oni na organski zdravu hranu. Nači, kod njih su šar zato oni šartova, kaže, oni ka šartova ima 16 šartova za za halal meni. Od Pa onda imaju, oni imaju halal jaja, jaja halal ribe, halal čokolada, halal ovo, halal sve živo naših halal. Što nema certifikata je halal, znači nije halal. Tako je kod njih. Odhodim to, šta sada uh, kaže normalno, on se tu on su proširili svoj spektar djelovanja, pa su oni oni oni bacu te oni aditiva, emulgatora. No pa što imam imamigatora pa sam naveli 50 imamigatora znači. sve ti imamigatori koji imaju ta ta hrana koju imaju ti imamigatori nisu ured e, tema ti imamigatora znači odmah da da presješimo tu temu znači oko toga ima razdvojen šinjaka da dali dali da su ti imamigator haram čak i oni koji su zasnovani na na svinjetini na osnova svinjetine u glavnom skraćam tema oko toga ti imamigatori znači, ne treba da pa, ispranız stav Allah zana da ne treba obrcati pažnju na ni onaj e slova neća ušte ne gleda Dan neka su prije naše e, anumene osalo, ono, izme onaj spisak, sto, ono, i, e ova, sto, e ova, i nosi, svaki proizvod ko ide gleda, imalo ovo, imalo ono. E, ispravno stvari da ti emogatori, aditivi, e, da se stvari oni dožive, bezoprte odakle su uzeti, da dožive hemijsku promjenu. Dožive hemijsku promjenu i kad dožive hemijsku pretvore, su neku drugu tvar. Kad se nešto što je u osnovi haram pretvori, neku drugu stvar, ono postaje halam postalo jednom po jednom stavu činjaka po većini činjaka i to ispransta kada nešto što je što je do osnovi haram i što je nečisto pretvori se u nešto što je halal i čisto ona je dozvoljeno je dozvoljeno konzumirate a konzumirate a to je stvar slučaj ovih emigratora znači oni svi doživi i to se istražili znači islamski stručnjaci muslimanski stručnjaci muslimanski za mađija doživi hemijsku promjenu čim doživi hemiju znači pretvori se u neku drugu stvar a druga stvar znači znači nemoguće danas bilo kupt, a da nemate emigratora Znači, to je jedno da, da totalno ne hraniš se uopšte, ne kupuješ ništa, nego samo imaš svoju domaću ranu. Treća, treća stvar, znači, tijemog ratu, to je nešto jako malo neznatno u tim proizvodima. To je, to, to je, to je znači, procjena toga je nula nešto. Znači, to je jako neznatno. Šarijetu što nešto malo i ne znam, znači, daj imamo tebe. Znači, ne obraćaj se pađu pre teba što nešto malo i neznatno. Znači, laj, u sin stvari, ne samo ona. Zato mi je govorio da te tri stvari, je uh, ispravno te da te amogatve, ne te obraćam pažnju. Naći alohaj, uh, agencija, znači ona je upala o taj problem. Znači ona je ispravnije reč da je to u stvari znači, ne halal certifikat, nego certifikat za organski zdravu hranu. To se može reći. To to i svakačara. A da je to šerijski halal hranu to nije tačno. To nije tačno jer su obavezali neke stvari za recimo halal meso za za za o, vezi, transporta hranjenja ovog ono što nije došlo u širskim tekstovima. znači to su to su neki detalji u, u kojima ima ima i vraća su uglavnom na zdravu isram. Da li je zdravije mali zdravije? U šerijatu nešto može biti manje zdravo, nešto više je zdravo, ali, ali jedno i drugo halal. I pre tome tu su napravili ja kiks što tema zasebno govorimo o tome. Posla su ode pitanje, znači koliko je agencija uskladila svoj način djelovanja po pitanju ovih šartova klanja. Allah za najbolje nakon što sam ja neko analizu vršio i ispitivao znači i oni imaju kiks po pitanju ovog prvog šarta po pitanju osobe koja Kolji i po pitanju načela klanja načela klanja naroda ima jesu jesu sam dozvolili je omamljivanje su on sami dozvolili ovaj sin da oni traže uslovljavaju da se nubija životinja znači ovdje znači, imaju dva problema zašto imaju dva problema prvo po pitanju muslimana u praksi se potvrlo da oni firme znači da je ne navodim pojimanično, da je ne prozivam, da koje su dobili certifikat da u tim firmama ljudi koji kolju nema imate ništa odvjeriti. ni gumu ne klanjuje. Čak za neke se zna da, da i čak izgovaraju rišće koji ne gledaju s nama psuvi Allaha, džamiju, poslanika, s.a. A, a ubrajaju se kao to su muslimani koji radi u firmi kolju i kolju u tim firma i ta firma ima certifikat. Što znači da je poljuljavde? Ko je to utvrdio? Kako je to dozvolio? Pa oni pravi izbor, pa kaže svaki od njih ko koji treba da radi kao koljač, on je, on mora da odhođe od defendije, znači papir da mu napisu da je on jel da je on šimano. I dobijeteš to do papir, jel. Govorimo ovdje se praksi znamo te ljude. Znači ljudi koji žive po tim firmi, koji imaju kontakt sa tim ljudima, znaju njihovo stanje. Znači to su u praksi deslo znači da taj šart nisu zadovolje. Ljudi koji znači koji se bave klanjem, oni su nam interesantni, nije bitan vlasnik. Vlazik nije bitan, jel'o klanja, neklanja, musliman je, vlah i lovno, nije bitno. Nači, nije to bitno. Bitno je znači onaj ko kokolji. Jer od nje od nje zavisi ispunjavanje tog šarta, prvog šarta po pitanju osobe koja kolje. Takođe nači klanja Naravno, ta komisija ode i postavi te uvijete određene i tako dalje, postavi uvjete da ne mogu voziti meso izvana, osim koje također ima cecikat izvana, da su halal firme, da, da halal način tlanja, onda ljudi, onda način tlanja da ne bude ubijanje životinja, sve to dok bude komisija, dok se utvori, dok ne dobije papir. Poslije kad komisija ode, a ona dolazi u probjer, a ona zna koliko puta u godišnji, naši ljudi se na svoj skandard na način tlanja, što, što znači stvari da tu nema emaneta. Da, nema, da se ne može biti kontrola na njima. Ne možemo mi reći, pa dobro, jel ovaj, a, agencija odradila svoje, ne možemo mi sad ulaziti, mi se ostalimo na njih. Ne, mi znamo u praksi da je narušeno ovo. Način klanja. Znamo u praksi se desilo u tim firmama koji je dobili certifikat da način klanja bude taj, da se pikuje deset bikova, deset životinja, Da se pikuju na, na načelnim pištoljem, a onda se jedna kolje i obrađuje, a one i druge kad dođu na red. Jedna dođe 10 minuta, jedna za 15, jedna pola sata i tako dalje. Ti 10 životinja. Nema sumnje da su one koji su došli poslije, da su one strvene, da su gunilne životinje. Rača se na neozbijnost, znači sami firme, kojima nije stalo, osim da dobiju certifikat. Nima sam dobiti svih Ali nije im stalo da da upraznio ove šartove ako su ozbiljne prihvatili se toga. I rješenje za ovo, znači rješenje za ovaj na, način e, od strane agencije, ono što ja mogu predošli agencije, rješenje ono što rade druge komisije u arapskom svijetu, ono su zapnim zemljama. E, te komisije rade na takav način. Kada neka firma hoće da uvozi, uvozi u arapski svijet meso i ona njima uslovi širesku tlanju, naravno on prihvatni, nije veze, hlaćemo kako god vi jošte. Samo da uvozimo meso, da, vozi, da, znači, da izvozimo vama meso. Postavim šart da on da mora biti stalno, stalno, neprestano komisija koja stalno prati klanje i koja, koju plaća. Tu komisiju plaća ta firma, bude osoba, ako nema tu muslimana ili nema getabije, da ko nije musliman, koji on samo govori. Samo, samo rad poslovima da govori Allah, bismillah, bismillah. Amarićna mašina kolje ili, ili on kolje samo bismila bismila bismila tomu tomoj posu. I sad je ono nastalo to krupna mesela. Ako se zakolji vremeno 10 20 životinja, jel' da on jedan bismila i mora za svaku pojedinačno bismila. Ovaj znači tako je sa tej komisije uredla. Znači da stalno mora neko bditi nad njima jer nad njima nema ko njima može vjerovati. Jel? Kada neko ne bude on će privat sve šartova, ti kad odeš okreneš leđa, on radi po svom. Znači mora biti stalno komisija koja prati način klanja. Da bude osoba koja kolje Da je musliman, da izgovara bismila i da bude način da ne ubija životinje. I tako se je Tako se je radi u Brazilu, tako se radi u Francusku. Ovo u gormisku iskustva, znam, pričao sam sam učeni koji su išli u te komisije. A, znači, rješenje ove agencije je baš to. Da i oni traži taj uslov. Da ima osoba koje konstantno prati stanje. Non u firmi radi. I non prati način klanja. I kod polje inač godina. ovo po pitanju znači da mora biti osobom Slimana, znači to to su trebali riješiti da da bude osobom Slimana. I znači na taj način bi oni riješili, na taj način bi oni znači riješili taj problem da firme ne varaju ovu ovu agenciju. Firme zaista vjeruju agenciju. Nima nima pitanja dobiti certifikat, a u stvarnosti radi nešto drugo kad se okrene leđa ili komisija, komisija kad treba da dođe, ona se najavi od nas pripremni stanje nje ili se ne dozvoli čak da uđe da pregleda stanje kako je način klanja. Uglavnom, znači, nimi sve cilje odak govorim o agencijama, koje su firme ispravne, koje nisu ispravne, koje, to je poznato među nam u praksi. Nego je da ukažemo na problem. Znači, isti problem koji imamo stvarnost kod drugih mesnica, isti problem kod ovoj agenciji HALA certifikata. Znači, da je da je narušen ovaj Prvi šart je teći treći šart i da treba preveravati i da uopće poznati. Znamo i neke tri, četiri firme koje ovako Madi ili, ili Suša i slične firme koje radi, koje, ne, koje znamo da su pouzani, znači strane po pitanju osobe kakolje i po pitanju načina klanja i da vode računa o tome. Zašto? Zato što vlasnici vode računa o tome a ne zato što ima samo certifikat znači dokovi drugi jel ne vodi računa o tome ne vodi čak u nekim firmama zabranjuju mu standard kanio namazi u toku radnog gremna, jel kako onda kako imate povjerenje u nje jel da da ispunjavaju šarte šerijsku klanja uglavnom to je rezime govora o ovoj temi molimo Allah džele da nam poveća fiku verdan poveća bogobojaznost i da vodimo računa po ovom pitanju vodimo računa u praksi da se bojimo Allah džele i da jedemo samo ono što je sigurno halal od isra na ispanika Allahumme vabhamd kashadana in taisa kujka vatubo leke Andalusen Andalusen Andalusen